Aperik gabekoen egoera egunez egun okertzen ari da, endaileko erretentzio zentroa da horren adibide garbi bat. Atxiloaldiak bi jabetetara luzatu dira eta pandemiaren ondorioz, kasu askotan, kanporatzeak gelditu dituzte, maite etxe berri zimat elkarteko kidea. Legean, bilabet gero baldintzak zorosten dira, eta uh, zailago da norbait atxikitzea bilabete eta uh, gero zenta behar dute resarbatu uh, egazkin bat. Uh, beraz ez bada egazkin resarbaturik uh, bilabete eta gero uh, ausitegiak libratzen ditu uh, pertsonak. Beraz uh, posibleda bilabete eta gero uh, ateratzea uh, ez badute lortu uh, pertsona uh, kanporatzea. Uh, bon, Lege horren uh, ondorioari uh, gaitu behar da ere bai pandemiaren ondorioak uh, dela uh, erri uh, bat zuen mugak itxiak direla, beraz uh, ezinezkoa da uh, pertsonak uh, kanporatzea, baina araire prefekturak uh, preso sartzen ditu erretentzio uh, zentroetan. Egoera honek preso direnen artean ezineguna eta tensiba ere du. Iakin izan dugunez, herretentzio zentroan, den pertsona bateek bere buruaz beste egiten saiatu da. Uh, bada, pertsonal bat beti uh, ospeetat lehan uh, dena, eda ez da uh, borokaren gatik uh, baiziketa saiatu uh, duela suizitzatzer. Uh, Pertsonen horren egoera da egoeraaren ondorio bat uh, bada... Dezesperazio handi bat, uh, erjenten zu zentroetan, zenta diendea uh, ari da itxoiten eta badaki dena galtzen ari dena. Bestalde, pasaden ostiralean borrokaldi baten ondorio ziru preso eta bi polizia zaurituak izan ziren. Zimat de elkartearen esanetan, azken hilabeteetan, gaztazkak aregotzen ari dira, egoera honi egiteko, atxilo diren pertsonen bizibaldintzak kontuan hartuko dituzten aurriak beharrezkoak direla gogoratu dute.